Tizedik fejezet, a Computer guru. Cole Dexter 1985-ben már nem a Honeyman Fleshernél dolgozott, de nem is olyan állásra cserélte ottani munkáját, amely közelebb vitte volna a szép Westchester-i házhoz. A kirendelt ügyvédek hivatalahoz ment át, New Yorki szóhasználattal élve szolgálati ügyvéd lett. Nem volt csillogó, pénzes karrier, de itt olyas valamit kapott, amiben a vállalati vagy az adójog területén jól tudtat, nem lenne része, örömét lelt a munkájában. Angela jól fogadta a döntését, jobban, mint várta. Tulajdonképpen egyáltalán nem bánta a dolgot. A marodzi családtagjai ugyanis olyan közel álltak egymáshoz, mint a szőlőszemek a fűrtön. A csontjuk velejéig bronxi emberek voltak. Amanda Jane szerette az iskolát, ahova járt, barátok vették körül. Semmi szükség nem volt rá, hogy jobb munkát vállaljon és drágább környékre költözzenek. Dexter új munkahelyén, ahol iszonyatosan hosszú munkanapokat töltött, az amerikai álom szövetének lyukain kicsúszott emberek jogi képviseletét látta el. Olyanokat képviselt a bíróságon, akik nem is álmodhattak róla, hogy saját költségükre ügyvédet fogadjanak. Koll Dexter szemében az, hogy valaki szegény és nem tudja szabatosan kifejezni magát, még nem jelentette automatikusan, hogy bűnös. Mindig jóleső bizsergést érzett, ha valamelyik hálás ügyfele, aki, bármilyen hibái legyenek egyébként, nem követte el azt, amivel vádolták, szabadon távozott. Washington leave 1988 nyarának egyik forró éjszakájá hozta össze a sorsa. Melhetten szigetének bírósága évente több mint 110 ezer bűnügyben ítélkezik, és akkor a polgári perekről még nem is beszéltünk. A túlterhelt rendszer folyamatosan az összeomlás szélén egyensúlyoz, de valahogy minden túlél. Azokban az években részben a napi 24 órán át tartó, egymást futószalagon követő tárgyalásokban rejlett a nagy titok. A Center Street 100 alatti hatalmas gránitépületben szünet nélkül zajlott az élet. A büntetőbíróságra nyugodtan kitehették volna a táblát, amivel a jobb revű mulatók magukat. Mi soha nem zárunk be. Azt azért túlzás lenne hozzátenni, hogy csak itt zajlik az élet, de menheten rossz életű lakossága mindenképpen megfordult itt. Azon az 1988-as júliusi éjszakán Dexter szólítható, azaz a túlterhelt bíró által a vádlott mellé hatalmi szóval a helyszínen kijelölhető ügyvédként éjszakai műszakba volt beosztva. Hajnali kettő volt, és már éppen készült lelépni, amikor egy hang az AR2-a jelű tárgyalóterembe szólította. Felsóhajtott. Hasselblad bíróval nem volt szokás vitatkozni. A helyetes kerületi ügyész már ott ült a padban az ügyiratot szorongatva, amikor Dexter a pulpitushoz lépett. Maga fáradt, Mr. Dexter. Azt hiszem, mindjárt azok vagyunk, bíró úr. Ez nem vitás, de van még egy ügy, szeretném, ha elvállalná. Nem holnap, most. Fogja az aktát. Úgy látom, ez a fiatalember komoly bajban van. Ó, hogy a számomra parancs, bíró úr. Hasszebbel szája széles mosolyra húzódott, vette alapot. Egyszerűen imádom az engedelmes embereket, mondta. Dexter átvette az aktát a helyettes kerületi ügyésztől, és együtt távoztak a bíróságtól. Az akta borítóján ez állt, New York állam kontra Washington Lee. Hol van a fiú? kérdezte Dexter. Itt a gyűjtőcellában felelt a helyettes ügyész. Amint Dexter a nyilvántartási fotóról már sejtette, vésznökölyök volt az ügyfele, arcán az igazságszolgáltatás rendszere által beszippantott, megrágott és kiköpött iskolázatlan emberekre jellemző értetlen, Reményvesztett kifejezés. Inkább zavartnak tűnt, mint sem okosnak. 18 éves volt, a Bedford Stuyvesant nevű, nem túl vidám környék szülötte, ez Brooklyn gyakorlatilag fekete gettónak tekinthető része. Ez a tény már önmagában is felkeltette Dexter érdeklődését. Miért menhettem emeltek ellen a vádat? Arra gondolt, a kölyök talán átjött a túlpartra, és itt kötötte el egy autót, vagy támadott meg az utcán valakit, akiből eltulajdonításra érdemes pénztárcát nézett ki. De nem, banki csalással vádolták. Tehát hamis volt a csek, vagy lopott volt a hitelkártya, amivel fizetni próbált, vagy valami más ócskötrükkel bukott le? Egyik sem. Furcsa, közelebbről meg nem határozott, amolyan vázlatos vádat emelt ellene a kerületi ügyész, Tízezer dollárt meghaladó értékű csalás. A sértett az East River Bank volt, amelynek Manhattan közepén van a központja, ezért tárgyalták az ügyet a szigeten, és nem Brooklynban. A csalást a bank biztonsági személyzete észlelte, a pénzintézet ide vonatkozó irányelvejehez híven maximális szigorral kívánt eljárni. Dexter bátorítóan rámosolygott, bemutatkozott, leült és cigarettával kínálta. Ő maga nem dohányzott, de védencei 99%-a boldogan szívta a fehér rudacskákat. Washington Lee azonban a fejét rázta. Az káros az egészségre, ember. Dexternek már a nyelvén volt, hogy az állami börtönben lehúzott hét év se fog jót tenni, de visszafogta magát. Közben konstatálta, hogy Mr. Lee nem pusztán egyszerű fiú, hanem határozottan csúnya is. Ugyan mivel tudott rávenni egy bankot, hogy ennyi pénzt adjon neki? Ahogy kinézett, hogy görnyetten csoszogott, aligha nem már a tekintélyes East íztriverben kararai márvány előcsarnokából kizavarták volna. Kevin Dexternek több időre lett volna szüksége, hogy kellő mértékben belemerüljön az ügybe. Először azon a merőn formális kérdése kellett átesni, hogy a fiú bűnösnek érzi -e magát, és meg kellett nézni, van-e valami halovány esély, hogy óvadékot állapítsanak meg. Ebben erősen kételkedett. Egy óra múlva ismét a bíró előtt állt a helyettes ügyész társaságában. A riad benyomást keltő Washington lít, annak rendje módja szerint formálisan megkérdezték, bűnösnek érzi -e magát. Akkor haladhatunk? érdeklődött utána Hasselblad bíró. Tisztelt bíróság, a tárgyalás elnapolását kell kérnem, felelte Dexter. Lépjenek közelebb, utasította őket a bíró. Amíg az ügyész helyettessel odértek a pulpitus alá, Hasselblad megkérdezte. Van valami problémája, Mr. Dexter? Ez bonyolultabb eset, mint amilyenek első ránézésére látszik bíró úr. Nem dísztárcsalopás. A vár több mint tízezer dollárról szól, amit egy elit bankból sikasztottak el. Több időre van szükségem az ügy tanulmányozására. A bíró a helyettes ügyészre pillantott, aki vont, jelezve, hogy nincs kifogása. Mához egy hétre, mondta a bíró. Óvadék megállapítását szeretném kérni, mondta Dexter. Ellenzem, bíró úr, mondta a helyettes ügyész. A vádiratban megnevezett összegben tízezer dollárban állapítom meg az óvadékot, közölte Hasselblad bíró. Ez szóba sem jöhetett, jól tudták mindnyáján. Washington Lee 10 dollár sem tudott volna letenni, és biztosak lehettek benne, hogy hallani sem akar majd róla egyetlen óvadék ügynek sem tehát újra cellába kerül. Távúzóban Dexter megkérte a helyettes kerületi ügyészt egy szívességre. Ha lehet, a sírba tegyék, ne a szigetre. Persze, nem gond. Próbáljon hújni egyet, oké? Okay? A meheteni bíróságoknak rövid időtartamú vizsgálati fogság céljára két létesítmény áll rendelkezésére. A sírt a neve alapján valami föld alatti várbörtönnek képzelni az ember, valójában azonban vizsgálati fogságban tartottak elszállásolására szolgáló sok emeletes központ mivel közvetlenül a bíróság mellett épült, a védőügyvédeknek sokkal kényelmesebb itt felkeresni ügyfeleiket, mint a jóval odébb, az East River folyón levő szigeten, a Rikers Islanden. A helyettes ügyész hiába javasolta, hogy aludjon, Dexter tudta jól, hogy az ügyirat ezt alig, hanem eleve kizárja. Hiszen ha másnap reggel értekezni akar Washington lível át kell rágni a magát némi olvasnivalón. Az irathalomból a hozzáértő szem kiolvashatta washingtoni lebukásának és letartóztatásának történetét. A csalást a bank belső biztonsági szolgálata vette észre, és a nyomok líhez vezettek. A bank biztonsági főnöke, Dan Witkowski, korábban a New Yorki rendőrség nyomozója volt, így rátudta bírni néhány régi kollégáját, hogy menjenek át Brooklynba és tartóztassák le a fiút. Először egy belvárosi őrszobára vitték, és ott is szállásolták el. Amikor aztán megfelelő számú delikvens ékesítette az ős celláit, átszállították őket a büntető bíróság épületébe, ott tartották őket jogi halandzsából és sajtos szendvicsből álló, igen egyhangú diételm. És az igazságszolgáltatás malmai kíméletlenül őrölni kezdtek. A fiú korábbi bűn pár Pitjáner utcai védség szerepelt. Dísztárcsek lelopása, italautomaták kifosztása, bolti lopás. Miután mindez hivatalosan megállapítást nyert, washington tárgyalásra bocsátható volt. Ekkor rendelt ki mellé védőt Hasseblad bíró. Látszól, a kilátástan életre született nincs fiúról volt szó, aki idővel iskola kerülőből piti tolvajá lép elő, és onnantól kezdve rendszeresen élvezi New York állam adófizető polgárainak vendégszeretetét valahol a folyóparton. Hogy a pokolba csalhatott ki tízezer dollárt az East River bankból, amelynek Bedford Stuyvesenben még csak fiúkja sincs? Erre Dexter nem kapott választ. Legalábbis az ügyiratból nem. Ott a homályos vádon kívül csak egy dühött, bosszú szomjas bankot látott. Harmadfokú, nagyértékű lopás. Hét kemény év. Dexter aludt három órát, elindította Amanda jane iskolába, búcsúzó megcsókolta angie és visszament a Center Streetre. Itt a sír egyik kihallgató szobájában sikerült kiszedni a fekete fiúból a történetét. Washington Lee az iskolában egyik tályból sem villogott. Katasztrofális jegyeket kapott. A jövő nem igen tartogatott számára mást, mint a felügyelet nélküli kószálás bűnbe és börtönbe vezető útját. És akkor az egyik tanára, aki okosabb, vagy talán egyszerűen csak kedvesebb volt a többinél, odaengedte a kis semmire kellőtt Hewlett-Packard számítógépéhez. Dexter mindezt a sorok között olvasva következtette ki a fiú akadózó elbeszéléséből. Olyan találkozás volt ez, mint amikor jehudi menuhinnak hegedűt adtak a kezébe kiskorában. Washington megbűvöltem bámolta a billentyűzetet, a képernyőt, aztán játszani kezdett a hangszer. Tanárának, aki minden bizonnyal számítógép őrült lehetett, hiszen akkoriban még csak keveseknek volt saját kompjútere, felcsillant a szeme. Washington Lee nekiállt a tanulásnak. És a spórolásnak is. A feltört italautomatákból származó pénzt nem füstölte, itta el, a karjában se lőtte és menő cuccokat sem vett rajta. Addig gyűjtögette, amíg egy csődbe ment cég készletének kiárusításán az utolsó pillanatban sikerült venni egy olcsó kompjutert. Tehát, hogyan csaptad be az Easterwear bankot? Feltörtem a központi egységüket, felelte a Suhanc. Koldexter először feszítő végrehajtott műveletre gondolt, megkérte tehát meséljen részletesebben. A fiú erre váratlanul felélénkült, hiszen az egyetlen olyan dologról beszélhetett, amihez értett. Van róla fogalma ember, milyen gyenge a védelmi rendszere egyik-másik adatbázisnak. Texter beismerte, hogy még soha nem foglalkoztatta ez a probléma. Mint a legtöbb nem szakmabeli, ő is tudta, hogy a számítógépes rendszerek tervezői úgynevezett tűzfalakat hoznak létre, hogy illetéktelenek ne juthassanak be a szupertitkos adatbázisokba. Arra azonban, hogy hogyan csinálják, még sem gondolt, arra pedig, hogy miként lehetne túljárni az eszükön, pláne nem. Kihúzta hát Washington Libből a teljes történetet. Kiderült, hogy az ISTRIVER Bank egyetlen óriási adatbázisban tartotta valamennyi számlatulajdonos, valamennyi adatát. Mivel a legtöbb ügyfél igen diszkrét információnak tekinti pénzügyi helyzetét, ezekhez az adatokhoz csak igen komplikált kódok beírásával fértek hozzá azok a banktisztviselők, akiknek erre a munkájukhoz szükségük volt. Ha nem tökéletesen hibátlanul pötyögtek be mindent, a számítógép képernyőjén egyszerűen megjelent a hozzáférés megtagadva a üzenet. Ha pedig valaki harmadszor kísérelt meg rossz jelszóval bejutni, a központi irodában villogni kezdett a vészjelző. Washington Lee viszont úgy törte fel a kódot, hogy nem hozta működésbe a riasztót, olyannyira, hogy végül már a bank melheteni központjának pincében lévő főkompjúter is engedelmesen követte utasításait. Egy szóval a olyan coitus non interruptus gyakorolt a méregdrága technikai eszközön. Igen, egyszerű utasításokkal láttál a gépet. Azonosítatta vele a bank ügyfeleinek takarékbetét és betétszámláit, és az ezekre a számlákra befolyó havi kamatot. Aztán pedig utasította, hogy vonjon le minden egyes kamat kifizetésből negyed dollárt és utalja azt az ő saját számlájára. Mivel bankszámlával addig nem rendelkezett, sürgősen nyitott egyet a Chase Manhattan helyi fiókjában. Ha lett volna annyi esze, hogy a Bahamákra utaltatja át, alig hanem megussza a dolgot. Az ember betét számláján esedékes kamatot elég komoly munka kiszámítani, hiszen a tárgyidőszakban érvényes kamatláptól függ, az pedig folyamatosan változik. Időbe telik tehát negyed dollár pontosággal kikalkulálni a kamat összegét, és az emberek többségének nincs ennyi ideje. Ők bíznak benne, hogy a bank pontosan számol. Nem úgy, Mr. Tolstoy. Ő 80 évesen is tökéletesen friss volt szellemileg, egyetlen problémáját az unalom jelentette. A nyugati 108. utcában lévő parányi lakásában ütötte agyon az időt. Mivel pedig az egyik nagy biztosító statisztikusaként élte le munkás éveit, a hosszú évtizedek során meggyőződött róla, hogy igenis számítanak a 10 és 25 centesek is, ha elég sok van belőlük, azzal foglalatoskodott, hogy próbálta rajta kapni a bankját valami hibán. És egy szép napon sikerült is. Minden kétséget kizáróan kiszámította, hogy áprilisra negyed dollárral kevesebb kamatot írtak neki jóvá, mint amennyi járt volna. Ellenőrizte a márciusi adatokat is, ugyanez volt a helyzet. Még két hónapot megnézett visszamenőleg, aztán panasztett. tett. A helyi fiók vezetője készséggel visszatérítette volna neki az egy dollárját, de a szabály a szabály. Mr. Tolstoy hivatalosan beterjesztette panaszát. A központi irodában először azt hitték, ennél az egyetlen számlánál csúszott be egy kis gigszer, de aztán megnéztek még fél tucat számlát, és ugyanezt találták. Behívták a számítógépeseket. Ők pedig kiderítették, hogy a főkompúter minden egyes folyószámlával ugyanígy járt el, mint már húsz hónapja. Megkérdezték tőle miért. Mert ezt mondtátok nekem, felelte a gép. Nem mondtuk, tiltakoztak a műszaki emberek. Hát valaki minden esetre mondta, jött a kompjúter válasza. Ekkor hívták be Ő elég hamar végzett. A negyed dollárosok a Brooklyn-i Chase Manhattan banknál vezetett számlára gurultak át. Ügyfél neve Washington Lee. És mondd csak, mennyit hozott ez a konyhára, kérdezte Dexter. Majdnem egy millió dollárt. Az ügyvéd leharapta ceruzája végét. Nem csoda, hogy ilyen homályos volt a vád. Valóban tízezer dollárt meghaladó ügyről van szó, nem vitás. A bankot ért kár pontos összegének hallatán azonban támadt egy ötlete. Mr. Lou Ackerman éppen fogyasztotta nagy élvezettel. Számára ez volt a nap fénypontja, nem kellett rohanni, mint ebédnél, ami nem is volt túl laktató, mint a banketteken felszolgált vacsorák. Ilyenkor az utolsó kortyik falatig kielvezte a jeges narancslét, a ropogós kukoricapelyhet, a szájában szétomló, jól megsütött rántottát, a frissen pörökölt Blue Mountain KB aromáját. A Central Park Westre néző erkéjén egy hűs nyári reggelen, amikor még nem tombol az igazi hőség, valóságos gyönyörűség egy ilyen reggeli. Igazán nem volt szép Mr. Kelvin dexter hogy megzavarta a szertartást. Amikor a filipino Inas kihozta az erkére a névjegykártyát, Mr. Akkarma a homlokát ráncolva nézte az ügyvéd titulust, és erősen gondolkodott, ugyan ki lehet a látogató. Aztán beugrott a név. Már éppen mondta volna az Inosnak, hogy kérje meg a vendéget, fáradjon be délelőtt a bankba, amikor a filipínó mögött megszólalt egy hang. Tudom, hogy arcátlanság a részemről Mr. Ackerman és elnézést kérek érte. De ha ad nekem tíz percet, szerintem boldog lesz, hogy nem az irodájában, a figyelő szemek keresztűzében találkoztunk. Ackerman vállat vont, és az asztal túloldalán álló székre mutatott. Mondja meg Mrs. Ackermannak, hogy munka reggelin van, utasította a filipinót. Aztán Dexterhez fordult. Fogja rövidre, Mr. Dexter. Úgy lesz. Önök perlik ügyfelemet, Mr. Washington lít, amiért állítólag majdnem egy millió dollárt szedet le ügyfeleik számláiról. Az a véleményem bölcsent tennék, ha ejtenék a vádat. Az East River Bank vezérigazgatója átkozta nagy lelkűségét. Az ember egy kicsit kedves valakihez, és mi a köszönet? tönkreteszi a reggeléjét ez a pofátan alak. Felejts el, Mr. Dexter. Véga a beszélgetésnek. Szó sem lehet róla. Az ilyesmit eredtentő módon meg kell torolni. Ez a cég politikája. Jó napot, Mr. Dexter. Kár. Tudja, lenyűgöző volt, hogy csinálta. Betört a számítógépes rendszerük központi egységébe. Áttáncolt a tűzfalakon a biztonsági embereiken. Ennek pedig nem szabadna sikerülnie. Lejárt az ideje, Mr. Dexter. Csak pár másodpercet kérek még. Reggelizni még rengetegszer lesz módja. Önöknek körülbelül egymillió folyószámlás és betét számlás ügyfelük van. Ők mind úgy gondolják, biztonságban van önöknél a pénzük. Most viszont pár napon belül feláll a bíróságon egy vészna fekete fiú, és elmondja, hogy hő meg tudta csinálni, pár órás próbálkozás után bármelyik buta amatőr megkopaszthatja bármelyik számlatulajdonost. Mit gondol, hogy fog ezt tetszeni a befektetőiknek? Ackerman letette a kávéscsészét, és a parkot bámulta. Miért hinnék, hogy bármikor megtörténhet, hiszen nem igaz? Azért, mert zsúfolásig tele lesznek a pacsorok újságírókkal, és kint lesz a tévé meg a rádió is. Szerintem akár minden negyedik ügyfél is úgy határozhat, hogy bankot vált. Be fogjuk jelenteni, hogy teljesen új védelmi rendszert helyezünk üzembe. A piacon felelhető legjobbat. De hiszen állítólag eddig is ilyen rendszerük volt, mégis feltört egy iskolából kimaradt kölyök, Bedford Stiles De szerencséjük volt, maradéktanul visszakapták az 1 millió dollárjukat. Képzelj el, mi lenne, ha mindez megismétlődik, de most már 10 millió úszik el egyetlen hétvégén, és meg sem áll a Kalmán szigetekig. Meg kellene téríteniük az ügyfelek kárát. Mit szólna az igazgató tanács egy ilyen megaláztatáshoz? Lu Ackermann ezt végig gondolta. Olyan vállalati részvényeseik voltak, mint a Pearson Lehman értékpapírcég vagy a Morgan Stanley befektetési bank. Márpedig azok az emberek, akik ilyen cégeket vezetnek, utálják, ha megalázzák őket. És kezükben a bank vezető munkatársainak sorsa. Ennyire rossz a helyzet? Attól tartok, igen? Rendben. Felhívom a kerületi ügyességet, és megmondom nekik, hogy már nem vagyunk érdekeltek az eljárás folytatásában, mivel visszakaptuk a pénzünket. De ne feledje, az ügyész hivatalból is tovább az ügyet, ha akarja. Akkor önnek nagyon meggyőzően kell fellépnie, Mr. Ackermann. Mindössze ennyit kell mondania. Csalás? Miféle csalás? Innentől kezdve mindenki hallgat, mint a sír, nem gondolja? Aztán felállt, és indulni készült. Ackermann tudott veszíteni. Egy jó ügyvéddel mindig tudunk kezdeni valamit, Mr. Dexter, szólt utána. Nekem jobb ötletem van. Vegye fel Washington lít, Úgy gondolom, évi 50 ezer dollár nagyjából megfelel. A talpra ugrott, a kiemlő kávé csúnya barna foltokat hagyott az asztal terítőn. Mi a francért venném fel azt a bűnözőt? Mert a komputerekhez ő ért a legjobban. Bizonyította. Úgy ment át a vagyonba kerülő védelmi rendszerükön, mint vajon, és mindezt egy kimustrált 50 dolláros csótrogányról. Ő is találhatná önöknek azt a szuperbiztos rendszert. Még reklámozhatnák is magukat vele, a legbiztosabb adatbázis az Atlanti nyugatra. Sokkal inkább biztonságban vannak, ha Lee bent van a sátorban, és onnan pisél kifelé. Washington Lee 24 óra múlva szabadlábon volt. Nem értette pontosan miért. Ahogy a helyettes kerületi ügyés sem. A bankon viszont hirtelen kitört a vállalati amnézia, az ügyességnek pedig szokás szerint komoly elmaradása volt. Ugyan miért erőltették volna az ügyet? A bank hosszú limuzint küldött a sírba új alkalmazottjáért. Washington Lee még soha nem ült ilyen autóban. Bemászott a hátsó ülésre, ügyvédje pedig bedugta a fejét az ablakon. Fogalma sincs, mit csinált és hogy csinált ember, mondta a fiú. Egy napon talán majd viszonozni tudom. Oké, okay, Washington, egy napon talán. 1988. július 20-a volt.